ګران محترم کو د مولانا زین الله سید دوره تفسیر و قران اصولو دا 8 نمبر کے ساتھ کی سیټ چې په مسجد امیر ماویا محله خټک سولډیر کې په اگست 2008 کې شوه دديده میراډو پته 77 نشا دی توې د سنت 61 اېن سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین ټوک ځنګیرار اور صاډي پرپرایټر انور شیر توهيدي موبائل نمبر زیرہ تین سو ایک ستاوان دس ایک سو چوبیس و حضو کی ماشمارل پا دو و رضو کی پیندل اس پراپیگنڈ شئو ویخا وی مولی زیبی جماعت نویستو پا دا من دو خیل استاد دو جماعت و باسی دلتا معمولی خبکان راغې ما سمحان سیب نورو مشاران دی دا کیو دی دو پا دی مصلاح زیانلان ازب بل پلار منمنا دو مثال پشان درو حانی مور اپلاری د نور پلارران نهم کلهکو د نور ملګري دا هې معملی خافکان په یو کور کې ل را شي د خلکوی غه پرپگان ډ وه جمماتې پهېوهجهویستو چې ملیې په ډیر زیات سوونه چندانددي راغلی وه نو خپل ښې ت مون سره ملګری مپ شاس ديدي نور ملګری دي د خپلی لونه د غبونو واللی د خپل وړ وه خپلی بیبي واللی او کالیټول مدسووکې لګوري شوي الحمد الله سومال الحمد الله ا دا دمو قران مې ته لري یو نه فسون قرانونه چې مونږ دا وایو چې چا مونږ ته روپې ته اني زه اکړه 400 پیسې مدرسې د پارا داږي یو انا د مدرسې د مصرف نه علاوه بل زګولګی دا ځان ته خو په استعمال لا پرې دوا داږي د مصرف نه علاوه بل زګولګی دا مستاذ رفاع الله قسمی د قیامت پر الله ته وه جهنم د تبلیغ ته ورغزار کې دا څو خبره خو دی خپل کیاس په مونږ باندې کوي چې پردو الواگانو ته دموړو اغه ختمونو ته اړتېب ډېر راخلی یو مونږ هم داسي یو مونږ په کې الحمدلله احتیاط کو مونږ سره غټ رېجستره دي دا روپیه پلان کېروړو دا اټاوي پلان کېروړو دا چیلوکې 4 اوسټوا دا چا دمو سربا کې دی لسب برابر دی ا نو یو پکې دا پراپې ګڼاو وي په دې ورځ جمعه ته راويستو ها نو جمعه والو د مدرسې سره سویموا بیا په برابر پکې مولی استغفر الله دا ناشنا خبرې سړې حیران کیخه وې مې ځکه پټو لګي وې د مولې دې جنې سره حیرانه ونه محليه و نه پټو لګي نه غیر وستو استغفر الله الله ته بنور دې جواب بنور کوي دی خبر له سنوا ورکا الله هو الاله المشتاق اوپو امر الى الله مونږ الله تقبل فریاد پیش کوو دا دې خلکو دا ردي قوم غروی د باز خلکو ښا پهوې خلکو د او په کې نورم خبرې وی یو خبره پکې داوه وې د جبل څه په ووت نور کلینوزکی وېست اوس دا سر د جبل څه د رسوې ما دا جبل څه بهګام نور راغلی او مخکې راغلیو ها پېلشي هو به زما شکریا دا کړې وا ته مونږ له دوه اغانی کولم په لګه ګډېر غټوټه راستیو دا جبل ته ووت نور کړې مونږ جبل ته ووت ور او نه مونږ کبل ته ووت ور کړې نه مونږ خان ته ووت ور کړې نه د وټو نه خدا رنګي دا پروپاګانډي وکايو ناري نم کوي نو زنا نم کويو ال منافقونا خدا ډير لګ ديخه ال منافقونا والمنافقات اغراض یو کثرغې جمع کويو خزرغه ليوه استاذو خلاف خبري شروع کی زموږ مرتضى بزرو الله یو کورويست نو دا ځلې ته تلګو ال منافقونا والمنافقات دې کې غم شو خزرالين د دې دی خبري شروع کی استاذي جمعه ته رساله بلې خبره پدې خلکو کې چپ شپ کړو دنه خلک نه المنافقون والمنافقات نختي خوشرمي نورم کناري نه ويږي زنانا او جدي درد خلاف کوي المنافقون والمنافقات منافقان نارين او زنانا باز ددينا د بازو ندي يا مرونا م... بال يا او بيد الله سيندي رحمت الله عليه احمد عليه الله رحمت الله عليه دګمه تفسیر اقسام ذکر کړی پای کې وتا التفسير بالاتباری والتاويل وقران د هغونه د دور فرل گول چې خلک په دې پوښي چې توه دا خداغه ابن سلول د راغلی دی نو کوم کې د ابن سلول والا اعماله نزيري راشم د پارن دي بیا یا مرونا هغه حکم کوي خلکو تا بالمنکر د بدو کارونو او خلک منکید نه لا سُنَے بَن سَتری دی ان المنافقون ان المنافقین هم الفاسقون دا رنگ ور پتی آیت نمبر 81 فاری هل محلفون بمقدهم چديد جهاد نه پاتې جوړ خوشاله شوکر دې مونږ جهاد تلانړو وکري هو دا منافقان بدګني جهاد کول او خپل ملګرو ته وای لا تنفيروا بالحر و اتاسو گرمی کې مځه صحه گرمی مځه ګوريخه لا تنفیرو فالحر او تاسو لویه درس ته مځه بيج نیمي او گرمی بيو لا تنفیرو فالحر قل جواب ورقام نارو جهنم اشد حر اور د جهنم ډیر زیات سخت دا, دا رنګي سوره توبه خو اکثر په منافقینو باندې لګي دري دا سوره توبه آیت نمبر 28 6 دعو دارنگی سورت النیسا آیت نمبر اڈتیز دا گرن آیتون پا دے باب کی دی سورت محمد آیت نمبر سولہ او گو محمد آیت نمبر سولہ پیندیشتہ مفارا سورت محمد شپالہ نمبر آیت وگیشتم افارا سور محمد شپال نمبر آیات سورت محمد کې الله تبارک و تعالی دا منافقان حال دکر کئی سورت محمد شپال نمبر آیات وَمِنُمْ مَنْ يَسْتَمِعُهِ لَيْكَ باز بتا تا غکی دی خراغلی بی غک بگ دی سر بڑا يستن... دا قرآن ذکر کی دا منافقان و حال چه اے نبی ری اسلام باز دین استا خواه تر اول توجو سر اگو گیخیو حتا از آخر جومین اندکا استا دا خواه نوزی که نا بیا بوی ورد دا چل دا خبر اپا که خونکا دا خبر اپا که خونکا منگ پا خواه آ... لفضورت کالا مخی جلسیوال جماعت که منگ درس که و الحمدللہ سنگ چه دلتا محبت سرا آ... دا دو دو نیم سو ملگری را اوندی ولکل سوره توبه کې سور اسره محمد کرامو راپکاو نه مونږه راوالو له همته بوست اذن ویج منافق پخپل بیاذن پیجنی نو درث خلاف به باز ملګرو پروپاګندا کول نو واده ماشومان مم درث تناسک یو پوهه تنو وګره درس, درس خلاف ته خبره او کو درث کې شبا ناس تمو چې بارو ته ير دا چل دی واغه چل دی آیا ماشومان ته پلان کیسه تم پکی وی وي وي تم پکی وی او ودا سوره توبه کې کوم خلق الله دای زی ذکر کوي دا یو صدا نه بتیته ګولا او یو کس اگر هغه را پاگل هاني سروې کوله ته پاگل هاني سروې کوله یو پاگل دغه خښه وونتاو وسه پورا خو نو را سي بارو ته راکسته وي ته سګي وې زه خو راغلم چې دا پاگل هانه لګوي نو چې کډ در درکومې دا که چکرګنه لالا سيونیو لري په موټر سایکل لیبو زم د موټر سایکل موټر سایکل وو نا اسی د لاسونو راته ګذام په دې شاته ودرولو دا لاساوی ان انکيو او سبج استلی شي وي بس کنه نورې ثور اتاو کومې خیره صبر لیک نور دی بوزم بیاخه هغه که سخر کې پوه شو وي تم پکې دا تم پاګلانه کې يو ان خو دا تفکروغي دا پاګل خاني معاینه ترا وو نو تالم شروع کړي را د قران دا درسو دي پس خلکو کې خلکو پس قبري دا چل دي او خذو خبري دا خذو خبره خذو داسلاخه خبري پيږي نو دا تو ته پوز خه تم په کې و خا ما یو کې تدير خصالي غو ته ماو دې بجندي د پاگل هاني سروه تراغلي یو ملک صدر راغلي د پاگل هاني سروه دا نو ولته کې نور پاگلانم ګرځي راګر دي دا یو په کې لیکتي شهو د ملک د صدر خپل تعرب کولو زه پلان کې ملک مشري ما زما سرونه کارخانه دوه نه دوه دادي هغه یو کسوی ټیک بشه ما بلک دا خبرې کولی ځدغه پګل شو وم دا خبر غوړې تبا مټکشه دا رنګي سورت محمد 14 سم نمبر آیات حدیث سره موږ په اسلام وګ شديږي که موږ نه خدای منافقانو ذکر شو دمو دانه لورکو او منهم من یستمیو الیک او دا ډیر خون کې زموږ د اسلام خبرې کوي او منهم بعض د دینه او سودی تعالی وکيري پر دی پوری چوزستان اخوانا نو واي اګه ځان ته چور کړي شو لپويا مازا قالا ان په دته کې سويا دي خبرې څه مطلب هه دا خلک داتې شجو پنيږي چي او لايك الذین تبع الله ولا قلوبهم دا د تفسیر او د قران د فهم د فارا استلاحات بيانول مرکنی درس کتاب انشیو چې قرآنی کریم د چا سره خطاب کوي او دا په قرآنی کریم کې د تدبر د تفکر یو بهترین طریقه ده چې موږ او تاسو کله قرآنی کریم ګورو یو آیات کې به سوچ کوو چې په دې کې خطاب د چا سره دی قرآنی کریم د سلور ډ سره خطاب کوي د اهل ایمان سره بارانګه د مشرکان او سره د احلی کتاب او سره د منافقین او سره چیکل قران کریم د ایمانوالو سره خطاب کوي نو کلا آیه تذیر ور کوي نو کلا آیه تسلی ور کوي نو کلا آیه تشجیه ذکر کوي نو کلا آیه ترغیب ور کوي کله کل ایمانوالو اوصاب بیانوي نو چکلا دا احلی کتاب و سرا بیان کا خطاب کئی دا ای قباحتونا کچر تپائی کی سخوبے سمی او اغم بیانی قرآن کریم دا منافقانو بیان چکری نو دا نورو ڈلونا دا غیل زیات وضاحت کی زکر دا ډیر خطرنا کڈلوا دا دا لستونی مارانو دا منافقان ستازان ملگری صابی او دا پس پی نجامع کی نواری کئی نو قرآن کریم کے باغی زیاد بیان کئی او دا اغی نه بیانی نن درس پده موضوع بانده ده چه پا قرآن کې کم احم مزامین بیانیگی پا قرآن کریم کے زیاد تر اتم مزامین بیانیگی مزامین د قرآن مزامین دا قرآن و قرآن کریم کی غجعت مزامین بیانی گی نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین صداقت الكتاب نمبر چار ایمان بالآخرت یاج کو وچوں آیات وایموی دے آیات کی توحید بیان شوی دے رسالت بیان شوی دے آیات کی صداقت الكتاب بیان شوی نجلا من اصول کے مکی پیغام دلیو وقران کریم کی زیادہ تر اتم ازامین بیانی گی نمبر 1 توحید نمبر 2 رسالت نمبر 3 صداقت الكتاب نمبر چار ایمان بالآخرت دی سلو رتا اصول مهموی لی توحید و رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرت دی سلو رتا اصول مهموی امام راضی رحمت اللہ علیہ ددینا تابیر کئی پسوابق سرا دی سلو رتا سوابق وی قرانی کریم کې زیات تر اته مزامین بياني نمبر 1 توحید او نمبر دو رسالت نمبر 3 صداقت الكتاب نمبر 4 ایمان بالآخرت دي سلورتا اصول مهمم وي امام رازی رحمت الله علیه لدینا تعبیر پر ثوابق ترکئی بنځم مضمون د قران jihad و قرآن کی جهاد و انفاق ام نمبر تنظیم نمبر اٹھ آداب جهاد و انفاق تنظیم آداب دی سلور تا اصول ممد داوئی دا سلور دا مخکنی سلور دا فاری اصول ممد امام راضی رحمت اللہ علیہ دیتا اللہ واحد ہوئی دام مضامین چه قرآن ذکر کئی ہو کلا پیو صورت کے پیو آیات کے دارن بنی سلور اصول مهمہ پیو صورت کے بیان شي کلا پیو آیات کی ایمان بالآخرت کلا اثبات رسالت صداقت الكتاب دا بیانی لکه سوره تغابن وګوره اتيشتما فاره سوره تغابن اتيشتما فاره اول ايات کې وګوره اوس بده کې مو سوچ کو چې بده کې کم مضمون بیان شوی يو ہو لله ما في السماواته وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير پاکی بیان ای اللہ الارا آغسہ جي پاس مانو نو گريو آغسہ جي پم زکو گيدي اللہ ال بادشاہیا اللہ ال استعندا اللہ پارس قدرت والا ور پسی هو الذي خلقكم اللہ تاسو پيدا کړي ايو خلق السماوات والارض زمکا سما نه پیدا کړي یا الله ممع فی السماوات والارض د کومد من بیان شو چې الله خالق دی الله پارسد عالم نو کومد من بګه بیان شو اس اسباد التوحید په دې طریقے سره دارنګ اوم دا سورې تغابن او ورپسې آیتونو کې ذکر کړئ یا ذالیکا بئنهم انتا تی مرسلهم بالبينات چدي له كره پیغمبران را له پخاره دليلو سره نو دي دا كه پیغمبر نه انکار کو نو دي کیس باد د اشارت ته اشاره شو زعم الذين كفروا ان يبعثوا گمان کوي کافران چدي بهرگز پورته نشي دوबारा تو تو بلا اولنا قسم ميدي پرب لتبعثوا نا دوबारा پورته کوليشه اخیرت کې به دوباره جو اندی کولی شے بیا بتا سو خبردار کری شے پانس جتا کوي کہوے دیکم مضمون ذکر شو اس بات قیامت اس بات دا ایمان بالاخیرت ورپس ای آیات اتم نمبر فآمینو باللہ ایمان روڑے پا اللہ دا اللہ توہید منے اس بات دا توہید ورسولی رسالت و النور الذي قران رناغه چم نازل کړي دا صداقت الكتاب دلته پکه سلوور و اصول ذکر شو اثبات التوحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالاخره دا سورة, سوره طلاق سوره طلاق ور پسی سوره اتم نمبر آیات کو ګورئ وَكَايِنٌ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَشَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَا عَذَابًا نُكْرًا بِسُورَةِ الطلاق اتم نمبر آیات کے وكایِنٌ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا چار توحید نیں انکار کڑیو نہ فرما نی کڑوا اور دا مو ائیثار اس حساب کو و توحید اور رسالت دے کے بیان شاو دارانگی اون دا سورۃ طلاق ور پسی آیت نمبر 10 11 عذل اللہ لهم عذاباً شدیدا دی لا اللہ سان عذاب تیار کریا اخرت کی حکومت منتفق اشارہ دا ہاں جی ایمان بالآخرت تا ور پسی رسولاً یتلو علیکم رسولن الله د علی ګلی پیغمبر چې ولې پتازه دا د الله ښکارا نو په دې کې اشاره دا از باد د رسالت دا د صورت سورۃ الصبا دوه شتمه پاره وګورئ مزامین د قران او دا ډیر خون کې یې یاد کی سورۃ سبا اول نمبر آیات الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما ينجف الارض وما يخرج منها دي کسبه توحید بیان شو ور پسې ای ایت نمبر 3 وقال الذين كفروا ويكافرون ولنرازم يوم القيامه قیامت خون رازی تو دی بلا ابیشک ابرازی قسم دی پا لا تعاتی انکم عالم الغیب ها مغار روری تاسو لکی امتا غذا ج پارسبانی پوی دی دیک مضمون بیان شو ایمان بالاخره دارا دا سورت سبا اتم نمبر آیا تو ګورئی افترا علی الله کذبا ام بی جنہ پیغمبر علیہ السلام بارکی و یا آیات جوڑکڑی پا اللہ بانی دروک پدلے و انتوب دے نو الله تبارک و دا مشرکی او آغا جواب کئی بلللذینا لا یومینونا بالاخرت فلعذاب ودولال البائید دا ایمان پاخرت نروڑی نو آغا ایمان بالاخرت مپک زکر شو او رسالت مپک زکر شو سورة النساء آیت نمبر ایک سو یو سلش پک دیر شم نمبر آیات سورت النیسا آیت نمبر ایک سو چتیسو, ایک سو چتیسو. تاسو خفلہ گو چې کم کم مزامین پا کی ذکر کوری شي دا فقران کریم د سوچ او دا تدبر یو طریقہ را سورت النیسا یو سلش پک دیر نمبر آیات دی. ایک نمبر آیات پینزمہ فارا یا ایوہ اللذین آمنو آمنو باللہ و رسوله جوابون مقام المقام کے کچھ داخل تحصیل دے حاصل لے ایمان والا ایمان رو لے او بیا ایمان والا تو تحصیل ایمان رو رہے یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والا من نو بالله ایمان د اوړی ف الله د الله یو والی د الله توی دمل تو کم مضمون ذکر شو رسولی رسول د الله کم مضمون والکیتاب بال نله الله رسولی والکتاب بالله انزله من قبل منه کو بالله وملګتی وکوتې ووررسولیمل آخر دمرمن په کې ذکر شو ایمان بلا اخرت پر النساء ایت نمبر 136 کې سلور اصول بیان شویغه اصول مهمه اثبات د توحیدم پکې دي اثبات د رسالتم پکې دي صداقت الكتابم پکې دي ایمان بالا اخرتم پکې دي کتاب نو څوک ته پوهږي چې د قرآنی کریم چې کم اصول ثوابق یا اصول محمد اغه اصول محمدي ابا قران کې کوم یو صورت کې بیان شوی وي سورۃ آیت نمبر 136 پدې سلو سلووال اصول بیان شوی دی دا رحم توحید او وضاحت همکه شی دی کله کله په یو مضمون باندې مستقیل صورت دی دغه صورت د دوہا پدې کې ټول اخره پورې رسالت ښاکه کوم اوس ماوستان درس کې اشورو مونګه سورۃ دوہا مستقیل پر اسارت لگے دی سورۃ الانشراح لم نشرح اې کې مستقلا سداقت الكتاب بیان شوي دا رنګه کله کله اسباط در رسالت ذکر کیږي نو در رسالت سره سره کار مخالفین اعتراض ذکر کی خ اے نبی اسلام خلک اعتراض کوي پروا ما غو لګیا به یو صورت یونس آیت نمبر 38 وګوره در رسالت د بیانونو سره کله کله اغې په تر مخالفيونو اعتراضات جوابات ذکر کړي اسباع د رسالت سوره یونسه ات دېشم نمبر آیات ام یقولو نفترا دی وايي د پیغمبر درځانه جوړ کړي وي کتا شوې د ځانه جوړ کړي دا ټول خلق راځم کې د قران د سورتونو ته یو سورت خورولای کنه دا جواب کایو قل فاتو بسورت مسله ودعو من استعاتم من دون الله ان کنتم سوادقین زه تاسو نارنج یو سورت خورولای غن سورت اعراف ایت نمبر 2 کتاب انزل ليله کا ان بی اسلام دی وای دا پیغمبر خبره دا ځان اللاوي زرمه شاید کتاب می تا ته نازل کړي کتاب ان انزلیله کا فلايق پی صدر کا حرج من ندي پتي نستا کې تنګ سي د بيانہ صدا کتاب بيانوا دي بل جاي اعتراضات بکي قلم اول نمبر اياتنا سوره قلم اول اياتنا والقلم وما يسترون وَالْقَلَمِي شَاهِدِّ قَلَمَا وَمَا يَسْتُرُونَ او آغاچ لکی کلم وَالْقَلَمِي وَمَا يَسْتُرُونَ مَا انتا بنعمت ربکا بمجنون ان لکا لأجرا غیر ممنون وَإِنَّ كَالَ لَا خُلُقٍ عَزْوِيم اس بات دا رسالت کیا وَالْقَلَمِي شَاهِدِّ قَلَمَا او آغا چلی کل قیدہ قلم یا کلم والا چتنے پنیامت درب سالے وانے تالا فاربہ بدلائی بے انتہا او تو پلو اخلاکو باندے دی برق پل او اغا عاقبت بد بدی موینی او تالا انپتو لگی بے ائیکم المبتون دا گرو آیت انو کی صورت پرقان آیت نمبر چارو گو رہے صورت پرقان اتل لسم فارا نمبر آیت رسالت ذکر گئیو اعتراضات او جوابات ذکر گئی سور فرقان صلو رم نمبر آیات اس بات دا وقال اللزین کفروا ان هادا الا افق افترا وعنو علیق و مناخرون او آئی کافران پا پیغمبر اعتراض کئی نو کافران پا پیغمبر اعتراض کئی وی ندیدہ مگر دروغا دا زان جل کری دی او امداد کری دسرا پا دی نور قوم نو اللہ پا تفسیلی جواب نکی بس پا قد جاؤ ظلمو وزورا دیرات لوگ پا ظلمو دروغ سرا او دی وی اسا تفیر الاولین دا کی سیدرم بنو وقالو اساتویر الو وقالو دویوائی هازا اساتویر الوولی نو لکه اساتویر مفعول اساتویر مرفوع دی نو وقالو او دوائی دا کسی درمبنو دی اک تطبعا چلیکلی دی پا بلچا او دا لستیشی پا دا سباییو بیگایی دا غی جواب انزلہ اللہ آن. انزلہ اللذی یعلم السرہ اخو اللہ نازیل کری ورپسی وی وقالو او دیبا ویلا ورد آئی ترازات ذکر گئی خواه وقالو او دیوائی مال حاضر رسول سشوی دی پیغمبر لرا چیدی دوڑا یخوری دا اسی ترازو اخپر لی اخو خواه باز اکس خبر باندې اخپر لی اخوی اسی ویده دا اغا خو پا دا اغم گزارا کی گئی گا نا نسخ خبر و بیانی دا او دغه خبر د پیغمبر ډوډۍ ولې خو لکه ډوډۍ باندې خوری وقالو ما له هاذر رسول ياكل دا دمو الله بيانې غوري د اعتراضات پوجره دینکار پرې نه دي او د اعتراض نو په تاسو حالت کې خالی نه پاتې کیږي وقالو ما له هاذر رسول ياكل الطعام مفتي شفیع رحمت الله علیه کلی ای مولی ملامتی فرقهه مولای صاحبان د پیغمبر والا وراثت تمبالکړي دي چې پیغمبري کار کوي او قرآن او سنت بیان داوود او تبلیغ مهنت کوي په دې باندې اعتراضات کید کدا نه کېدار چا بخوخي وقالو مال ل هزر رسول ياكل القاما ويمشي في الاسواق د پیغمبر بازار کې دي ګري دبل اعتراض بل اعتراض لولا انزل الیه ملکون غو اعتراض کې بلکل څه وزن نشته دپیغمبر ته پرښتته ولینره دي په ګرداو چې د تبلیغ حاری کولی دو سر یوزې پرښتم ګرځې دي او بلی ته او یلقا الہی کنزون یا د لخزانی ولینره غرضولي کیږي دا څنګه پیغمبر دی بل او تکونه له جننا د رپار دی او باغو چې خوراک کوي نو ګوره مکوی دا خوراک ولي کوي نو له سات پسوی پکارتي او باغ یې رهن دي خوراک کولی دا صرف اغ خپل کې نه یو وقال الظالمون وجبذ حق اعتراضات کوي الله دادی د ظالمون وقال الظالمون د ظالمان چې په حق خبره د پیغمبر اعتراض کوو قران اږي ته ظالمون وي نو په اسباد د رسالت قران ذکر کوي کله کله قران کریم صداقت الكتاب ذکر کوي د دې قران حقانیت دا دی قران هغه رښتینوال ذکر کې ایجاد کتاب حق سجده دا غوړې معنی سورته انعام سره وروم نمبر آیات سو بهترین کتاب دی سړی ژوند انداز سره راهنمایي کوي او چې کله مونږ په دې انداز سره قران وایو زده کوی بې ان شاء الله مخکذو پروا باندې کو دي انعام ایت نمبر 4 سوره انعام سلورم نمبر آیات وما اتاتیه من آیه من آیات ربهم الا کانوا عنها مورذین وما اتاتیهم من آیه من آیات ربهم جلا درب دایت دا نو آیات نارازی مگر دی داغینا مخڑیا فقط قذبو بیل حقی و داد دا حق تک زیب کول دی سورت اعنا سورت نمبر ستاؤن یو سل اپن زستم نمبر آیت سورت اعنا ای آم نمبر ایک سو ستاؤن نمبر ایک سو کوما وَهَٰذَا كِتَعَبٌ أَنزلنَا الْكِتَابَ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ صِدَاقَةُ الْكِتَابُ اوس موږ داسې آیات ګورو نو په روان موږ به ساوو چې په دې آیات کې څه ذکر شوی صداقت الكتاب په کې بیان شوی وَهَٰذَا الْكِتَابَ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ورپسې دا مضمون بوزي د صداقت الكتاب دارنګ په ګڼو آیاتونو کې صداقت الكتاب بیان شوی صلورم مضمون دی ایمان بالآخرت فسابق پوئی یه ملگری که نا پوئی یه مضمون ایمان بالآخرت دام قرآن زکر کئی پا جبان دا سرخا دا آخرت دی مضمون ته انسان دا اقل حیران او اوکی جو انسان آخرت نم منیو د قرآن ووری که نا دریز دلائل هغه اگر فورا معطرف شی قائل به شواکی دا اخرت دارت دا حق اور سجدہ دا بعض باد الموت حق اور سجدی صورت الظہر اگور اول نمبر آیات یو کم دیر شمفارا حل اتا علا الانسان حین من الدہر لم یکنش ام مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت نمشاج نبتلی فجعلنا سمیم بصیرا گورا حل اتا علا الانسان دیکې اخرت بیاږي صورتې انسانه موي صورت در وتوي یو کم آخیری دی شمپاره اخ صورتتونو کې دی هل اتاعل الانسان هل په معنا د قد سره یقی نن راغلی په انسان یو وقت زمانې دی اډ سوونه دیې څنګه آخرت دی دا خلق سره خطاب دي چې چار دوباره جن انکار کو او تر دوباره جن اول انکار کې دا خیرت معول انکار کې پسو وځه تولګزام ته سوچوکا جته نو پیدا ستا چا نوما বস্তু تاسو ذکرو ان تاتا الله وجود در کو نو تاسو په دوباره جن کولم الله قادر دي او پسې دلیل ورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاجن نبتلي به جلنا او سميم بصيرا مونگ انسان پیدا کړی ده گڑه وده ندفه نا دا, دا غیر نا پدیز قادر ما نو پدیز نیم قادر دا رنگی آخرت ذکر کئی نا دینا مخ کی صورت صورت القیامہ و صورت القیامہ اخیری آیتونا آیت نمبر چتیسو اَيَصَبُ الْإِنسَانُ اَيُّ تَرَكَ سُدَاه و دا سری پیادول ندی دا یقیم تراوست دیخا چره دا یقینی یقیني دا او داغي لپاره په دنیا کې تیاری کول دي مهنت کول دي ايا صعب الانسانو ايا ګمان کوي دا انسان چې دی پری خود لري شي بیکارا او دی اخرت نمنې دی دوباره جن نمنې علم يكونت پتام ممنا یمنا آیا دا نو ټوټه دا معنی یا چولی شپاره ایم کې نبي عاشو ټکلګو ویني الله جوړ کو برابرې کا باغ یې جوړه ناري نو ځان جوړه کې نو الله پدي قادر دي نو ليس ذالک بقدرن انا ان یحیی الموتى نو یا الله پدي 능 قادر چې دا موږ دوبار را ژوند دي کې بشک الله قادر دي کله قران ذکر کوي دا صورت قیامت والایاتنا لا اقسم بيوم القيامه والله اوقمو ب نفسلهواما او یبول انسانو ال نجم عظه لا اومو بهیملقیام ځکه سمکومه پر د قیمتته الله قیمت را روانې قیمت ملووم کلهقرآ ذکررک ابات د خرت ذکر ک د ممنانو او ساب ذکر کو نو اوبلاخ دی۔ کم یقینون ودي په اخرت باندې یقین کوي نو اخرت اومنه دا اخرت عقیدہ دا بنیادی عقیده دا کله مثالونه ذکر کوي نو لہذا په اخرت خپل اعتقاد برابر کا چرته دا اخرت را روانه دا کله قران ذکر کوي واتقوا یوم الا تجزي نفس عن نفس شيء واتقوا یوم الا تجزي نفس عن نفس شيء قران ذکر کوي ان زلزله الساعه شيء عظيم ګڼو آیتونو کې چې کله مونږه او تاسو پایخره باندې عقیده برابر کا د آخرت سوچ زمونږه جوړ شو زمونږه ځړنده د دنیا محبت او زی بیاخا بیا مونږه آخرت ته تیاری کړو ځکه چې لاسې با وای دا دنیا داخله نکړي په قلوبو قلوب, قلوب ته دنیا زړه ته دنیا داخله نکړي لکه مج په ګندګي کې نشي ډوبو لکه څنګه چې مج په ګندګي کې ور ډبشي په دنیا ک دوه مور ډوبېږي وې دا نه وېم چې دنیا پرې را کاپېړتا کاپېړ دې مې پېدا وېم دا چې دا. دا. دا, دا دنیا نه د مطلوبو خو دنیا مطلوب نه دا دواړه لاشي لدی زيره په کفن کې او دا دنیا پشان سشي ندي معيوب دنیا غونته یو معيوب سي د سرشتنه او دا رنګ دنیا نه بتليلي دواړه لاشي لدی زايا په کې دا دنیا پشان سشي ندي معيوب په دنیا کې ته حيات دا هڅه په دارل اخر نه شي معتوب په دنیا کې داسې ژوند تیر کا چې په اخرت کې ته باندې حساب ونشي بیا ورپسې شیخ چلاسی بابا وایي ل مقصد د ژوندې نه ځان خبر کا پاتې نشي دا مقصد در محجوب دا مقصد درنه پټ پاتې نشي دی مقصود د ژوندې نه عبادت چلسي عبادت کولن خوب ننخه عبادت کوا او دی مقصود د ژوندې نه عبادت هدي جنه مقصود عبادت دی آخرت تزان تیار کا نو پا قرآن کریم کی صداقت القتاب ای اثبات التوحید صداقت القتاب اثبات دا رسالت ایمان بالآخرت دا سلور مزامین دی اندازت ربینی پی انزم مزمون دی الجهاد جهاد دا اللہ تبارک و اګه به انشاء الله انفال توبه کې وضاحت کوم jihad لغوي معنی سره ده معنی سره ده لغوي معنی د jihad هر قسمه مشققت کول او شرعي jihad دي ته وي اګه توره راغستل دي کفار مقابله ته میدان ته تللی د jihad نه مقصد اعلای کلمت الله نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي مشکات شریف کې محدثي عمرته ان او قاتل الناس حتا یقول لا اله الا الله ماته حکم شوی پر هغه خلکو سره جنگ کوما چې سوی د لا اله الا الله اعتراف نکړي قران کریم د jihad مضمون بیانوي او د سړی د اوینه د بدن کې حرارت شروع کیږي کله قران کریم کې سړی دا مضمون ګوري دا قران د سړی د رغت تربيت کوي قران کریم عجيبان د ستر jihad بیانوي سوره بقره آیت نمبر ایک سو تریا نوے آیت نمبر ایک سو تریا نوے موندہ قرآن نلریو ننزک مون مسلمان تسورہ کا گو ککل کہ موندہ آیاتو نزدک بیا مون کافر تسورہ کا گو سورة آیت نمبر ایک وقاتلوهم حتی لا تکون فتنا وقاتلوهم د مخک جہاد مضمون دا روان د آ نمبر ایک سو نهګورئ نو و کاتیلو پی للله ال زینا یو کاتیلو نه کوم والله تاتهدو و کاتیلو تاسوو کے تال کوئ ج کو پلاه دا الله کې آ کسانو سره چې تا او د حد نه تجاوز م کوئ منږته قرآ دا درس را کوی کې د کوفارو سره اوجنی گئ او کفار رو بایم زیاتی غوری وله تا ته دو موفسیینځې ک کوي ممسله سرهونه کې ممسله دی ته چې ته د کاپیرانو نه لا او خپې غګونو پوژ پرې کې دا اسلام موطید کاپ سره هم دا چل نه کې بډاگانان لهوجېمان لهجنې نانا ته نهوجې چې بیا به یو اسلامی مل کې مسلمانانې جنین کې او قرآو حیالله هغه ژوند سوزی شي مون خااموج تهنااسو داڅونه غزلم. ور پسې آیات کې وقت لو هم حيث سكتبتمهم واخرجوهم من حيث واخرجوكم والفتنه تو اشد من القتل ور پسې بیا وی وقات لهم دي سره جنگاوي تر دي چپاتي نشي فتنه چې زور د کاپرانو پاتې نشي ځخه د کاپرانو د زور پورې به جنگ کې دا نه چې بس کشمیر بنده پاکستان کشمیر بنده خود مختار او انډیا پاکستان کی ازادي تک او انډیا کی بربادی تک او جنگ لړېږي جنگ لړېږي نا دانهاري دې بیکار دي حتا لا تکونه فتنه فتنې کی اختتام تک جنگ لړېږي جنگ لړېږي فتنې کی اختتام تک وقاعت الوم لا تکونه فتنه قران کریم د جهاد مضمون بوزي نو کړه د مجاهد دا کی دي اسلام بیانې نو کړه د مجاهد د میدان جیحاد اعمال بیانی نکل قوانین بیانی دا جیحاد نکل حصاب دا مجاہدین بیانی قرآن کریم کی دا جیحاد دا پار اصول صورت انفال ذکر گئی صورت انفال آیت نمبر پند رو گو رے قوانین صورت انفال پی نمبر آیت کہ جیحاد دا پارتا پا دی اصول زان رنگ نکو نو بیا بحثه jihad پیدا نکایو سوره انفال پل نسم نمبر آیات قوانین د jihad jihad د پسوسلی یا <تصفح> ایها الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا خفا فلا تولوا الادبار ومن يولهم يوم يذبره وهم ايمنواوا چې کله کافرانو سره جنگ کې مخامخ شوه شاولون ګرځي ګورخه یو اصول دا ذکر کړو کله په میدان جهاد ته لاړې میدان جهاد نه ګورېنه چې ريخوا ډز شو ته واپس راو تختہ ها اګه ورونه ډرینګ تا کاری چې دریو ځکه د دې ما دي کې دي ته دې اور ورته ډز وری دو د دې ری یې د ستونو ولګې بل نور ته ویلا دا وینه څنګه یو او دې دا وینه غسرې کړه وې زما را بدنم چې تلګې د ما نه سره خلخړوینه شي نو سينه شبیا ثالت کې وې چې دا وینه څنګه یا وی وینا سنگ یا ایوها الذین امنوا قران د غیرت در ورکی ها چې ګوره ګولې باخلی پسینہ به با ګولې اخلی پسینہ شاکه بنا سبحان الله دا چې د غیرت کتاب دا سیدن نرتوب کتاب الله دې نرتوب کې نرتوبه او غیرت پیدا کړي يا ايها الذين امنوا كفوا تشانکه مړه اذا لقيتم الذين كفروا زحفا راشه مجاهد القران ورا چې نرتوب او شجاعت د بیان کې مړه فلا تولوهم الادبار مون ته مرګ تاسو پږي آیات الجihad دوره پکیو کېګنه مې آیات الجihad کود وړي دې کې jihad ایتونه تراووي کېږي او چې موږ غوږ بیانو توحید او رسالت او jihad او انفاق دا ټول پکی بیانې کې ټول مزامین پکی مه ته را دي يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو چې کله مخامخ شوي کافرانو ته په جنگ نو نشا وته کې او کې شادیکا نو الله بيد الله په غضب کې راګير شوي ښا ها څه شته کته کافرانو سره ګتکا او چل کې تداج پشاشار ادي تا پديرام دکي ناسو پيراتو شبيا په دي صورت کې خير دي نو اذا لقيتم الذين كفروا زهف فلاتولهم الادبار متمه جهاد دکي نرطوب غیرت بس دکي تختب نه ګوري ها قران كريم او اسلام مونږه غيرت او شجاعت خو يو زکا سالي کويو نه فکره بدمه آرای نه ذکر اجام عبادت بونو ني جنگ آئين بالکل سیدھا سادا ہے جہاد قوانین او اصول دا ډېر ساده دي او تاره نوکي خنجر دشمنانه دي کیسینه میں یہی ہے اعظم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے نو تیرشی ال قلم اخبار کی یو جنې خط شایع کلو د غوانتا نامو میں جل ناغیر الگری مسلمانان ہوتا چې مسلمانان ورو اخذ سړي نشي کته خو غت خط دی اخری کلمات ادارې چې مسلمانانو ورنو موږ غواړو دا کافر مې نمو جوړوي کنه کافر مې دغه موږ جوړوي سوشال خو کې راشه دا مونږه والو زوي مونږه ختم کې چې دې مونږ سره کم کم حرکات کوي دې زمون نسلونو تیاری ښه زمونه نسلونو تیاری او داینه دا سوق عالمکه پاکستان ته یو خطو زننر علی ګلی وو او نه دا کوفار د جيلونو چې مسلمانانو تاسو مونږه لپاره نور څه نشې کولی دا سی دوائیانی رات لولے گی چھو زمانگا حمل خونہ ٹھرائیو گی کہنا اگر زمانگا حمل ساکتولوارا دوائیانی رات لولے گی چھو دا کافر و بچی نسلنا زمانگا نسیوا کی گی اتارے خنجر دشمنانے دیکی سینہ میں یہی عظم افنا اور یہی افنا اراده ہے ذکوئی هر سمتم چلتی کرنوں نے اب سونے شبی غم توڑ دیا اب جاک اٹے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے اے بات آیا ہے دنیا پر ہم پول بھی ہے تلوار بھی ہے یا بز میں جہاں محکا گے یا خون میں نحا کر دم لیں گے تعلق قرآن جہاد ہوئیو اصول دا لکھئیو چکلا اگا تارکو بن زیاد اگی اگا دریا پار کو او پورے وطو نوال ته خپل کیشته اوس لوزولي مرګريت دې اتسکه اتا راکما کلتو کارو او واپس بځو څنګه اتو دې تاس دا واپس د ټلو خیال اتس او هټکر چلے او همسه جنه سر عزیز هو هم سر پیرو کې سات کوی سر پیرا چلے تذ بر واپس د ټلو را دمي پکلا سرو کې نه سړو یا پېزان وځي یاوې تختو بیا علامه اقبال دې ها کرا دا طارق چبر کینارا اند غلط اندیکاریتو باندې غای خرده خطا داقل دا خپل په ریبار سره کار خطا وکو تاریخ توویو تاریخ بن زیاد خان دیدو دست شمشیر بردو ګپتو هر ملک ملک ماس کی ملک خدای مات او د ټول ایرلین از لین اف الله سو اٹ از اور دا زمونږه علاقہ ټولا تاریخ کیشتس و زولوی وی وی عدم اپنا ظاہر ہے کشتی جلانے سے جهاد ولا جذبه ځان کې را پیدا کول حديث پاک کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي کم یو کس کثره jihad جذبنوا دره jihad او تمنا نوا د مشهور د منافقت په مر سره مرشو عبد الله ابن مبارک رحمت الله له دا یو مشهور صوفي تیر تیرشوي مجاهدو د میدان jihad نه خطراله ګره پوزیل بن عیاص تا پوزیل بین عیاص هغه سړی وو چداره ډاکوانو سردارو یو ورځ داکي تاولېدو جدي داکي تاولېدو هغه کور کې ځرا نه لستو نو چې په کور کې کله اغمال کیږي ګڼه د ډیر برکات ښه کور کې کی... د قران تلاوت او ذکر اسکار او دعاګانی د قران درسونه اګي امن او خوشحالي بلکې هرکو ته د هدايت منتقل کیږي نو څنګه چې بوزیل اخلاق ولا نو البته د قران اواز تر او چې آیات اوریدو نو چېږي ته به وستا سامان واپس کو نو پارک پارکنران راغون کو په ایم توبه وکاو او به بستر واغستله الله تعالی نو ته نبيابا شپږ میاشتې حرمين کو پروته عبادتې کو بیا داغه کب درته دلو عابد الحرمین اه مو عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دوستمو هغه تر میدان جهاد نه خطر لري ګلو حضره شیخ القران مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ اکہ خط پنیل السائرین پی طبقہ تل مپسیرین کے شائع کر دے اکہ خط کیو تا زبردست اشعار لکلی ہوا یا عابد الحرمین لو اب یا عابد الحرمین لو اب سورتنا لعلیمت انکا فی العبادت تلعبو ایدہ حرمین و عبادت کو ان کیا تو گھل گیا یہ ذکر اذکار کے ہو گتا منگا ولی دو لاامدانان نهکه ف بعدې تلهو تا په تول کې تلب کې ولهته تذبونه ت بااسې ځکهس کار کې خو که تا د مون خالولیلو چې مونږ د میدانې جهات کان وو منکانه یخ ضبو جیبه چا خپل ګریوان انګي دا په وکو لامدي کويو په نوروونه ب د او د مونګ نګې او د مونږه ریوانونه په ونوبانې سره انرتوب غادر علی گلیوا من کان یت ابو خیلہ پی باطلن فخ یولنا یوم الذبیحه تطعبو تاسو مسلمان ته فراتکه مسلمان ته اندنه کی تم شاو ګری کی په مروګی ګرځی او ستانن څنګه طریقې کار دی راشه مړو کفار تنگسړیا من کان یت ابو خیلہ پی باطلن ته چا غا سنا اسی تینا منډی وباتی فخ فخولو... یو یوم الذبیحه تطعبو ذمون اسنا سار وقتی که هم لے کئیو ریحول عبیری لکم و نحن عبیرونا راجو سنابی که والغبار الاتیبو مونگتا خوئی تورو دا پراکار او دا دوڑی دا گرد غبار دا امبارکشی حا دا کتاب اللہ ینتقو بیننا لیسا شہید بمیت اللہ یک دا دادا الله کتاب د مونگتا وینہ وزه شهید شوما نو شهید مر نه ری شهید کی جو ہے او قوم کی حیات ہے نرم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے یا الذین امنوا اذا لقیتم اللذین جهادوا خجز ہوا تنرتوب یو جذبوا نن غیر غیر راہ لو اگر جہاد بدنام کو کہا جہاد بدنام کو چاہے اصول جہاد چھوڑو یا بعد مجاہدین په ناپوېتیا کې د غیر ملګرتیاوکا کا جهاد اصول او قوانین غواړي یا يا الذين امنوا اي مؤمنانو چې کلمه غا مخشه کا پیرانو سره په جنگ کې نشا کوي په ورتنا نورم ګن کا ایدو دې سورته کې ذکر کولی شي په نور سورتو کې ما د جهاد د पारा اصول بیان یو او جهاد چې بره مجاهد اوصاب دا مجاهد د د اسلام کې وسړی jihad هم کوي په دغه ضد او تعصب او عینات دي بیا jihad نشي کولې هم د انفال کې به ان شاء الله وت احث کوو مجاهد کې به اوصاف پکاري کده کې اوصاف نه دي jihad بیا نشي کولې کده د پاکدک کې شرک دی دی په مشرکانو باندې وردی عمل پی کوي او د خپل چغوی ناره هېدريا لی مدد دی به خوري jihadو کې jihad مقصد د لا توحید نو دا چې بس jihad دی او ډله جوړ شوا او بازو هغه غوڼه داو جل سرهو زنده‌باد او مردا با باد نه پدی اصول به مهنت پکارېخه تمو استادانو بکیسه کوله پخوا پخوا پخوا پخوا پدی لا کوکه چې دا ټوکیو غندې او که تیرشی وایې مولا به اوتوي ته خبرچی وایې مولا ګروګه جلشه و نو هغه ځانته یو ډاله جوړه کړې وا لشکري جرار جندا منډا ا جوړکه له وا بڑا وګد ځاندا دی پدی جلو جېلوسره روان کړې دي او زمو داخلق ته ته قران بیانه سنت بیانه دې ډېر کم رازي او کاسي پلاره خرګل کیو زنده‌باد مرداباد دې پرډې تیارې ښه او زنده‌باد او مرداباد د دې پرډې د یاد ژوندۍ منډې ټولې عجیب یو بلخوا بیا ډز یو ډول نو ګړاګانې دار سو دې پرډه موږ له ډېر زیات بدي قران یې احادیث یې اخرت به دما باندې پردې راغلیلي بیا بعد او موره بعد او داننسونه او ګړاگانانې او ډولونه سا هغه نو اختري نودارانګې غځله پات جو کړی او جنډه چې روان شو په لا باندې جلسیو چې جلوس و بالاخرګک په سر روان شو په دی کې س کسان د جلوس کې لګیا دي اسلام زندااد چر و اسلام زینداادقرآ زندااد او دیکې به یو کس په د د پچکه غوي مله وہی مولا پدې کې جلسې جوړ شو خلک را بل شيخ خلک را جمع شي داسې جلسې زموږ ډیر خلک را جمع کیږي خو ته ته قران او سنت بیانې کنا دونې شوخ سره نه را دي الا من شاء الله پدې کې خلک را جمع شي چې سورې جوړ شوي نره تکبیر او जिंदाबाद او اسلام जिंदाबाद قران जिंदाबाद یو پټ بیا غړنه کوي وہی مولا بس پدې کې هغه ساشو لسکره جرار ډیسمس ښا اجندا منډیر ته غرضول بیا نو د لپاره اصول زوابیت دا قران ذکر کوي پاجیبان دا سره خپل مقام به نو دویم ذکر کوي قرانی کریمه پنځم نمبر جہاد نور اصولم شتا صورت النساء کې د ارنګ سورۃ توبه کې په څوو آیاتونه دي حضرت مولانا مسعوده ارسې 484 آیاتونه آیات الجihad متعلق پایبن تفسیر لیکلې دی پټه الجواد شپږم مضمون قران ذکر انفاق فی سبیل الله دا الله پلار کمال کتاسو مال ولګوي دا الله پلار کی سورۃ البقره ایت نمبر 195 یو اصل 15 نوي نمبر ایت سورۃ البقره ایت نمبر 195 پغم مضمون الانفاق په سبیل الله دا الله پلار کې مال لگول شمتیاو نکی بخول نکی او انفقو په سبیل الله او مال لگوئے پلار دا الله کی دا اللہ پلار کی خرج کوئیو دارنی صورت بقرہ آیت نمبر دو سو اکا ساٹھو دو سوہ یوش پیتم نمبر آیت مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّتٍ أَمْبَتَتْ ان سَبْعَسَنَا بِلَا مثال ذکر گئی چھکم خلق دا اللہ پلار کی مال لگئیو نوکا مسال حبت دا پشاند یوی دانی دی چھکا اوگی دا ذرغن کی بیا پا ہر یوگی کی سل دانی دی نوکی تا یو رو پیو لگولا اگر چاپا خبان دیرال اللہ بیا دا غیر نسونا خیر خوریگی مسال اللذین یونفقونا موالهم صورت بقرہ آیت نمبر دوسو تریت تارو انفاق فی سبیل اللہ دا شمتیا او د بخو لیل وَمَا <خصف> <خصف> تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ <خیرن> فَلِأَنْفُسِكُمْ <سیکوم> <اقا> ۚ أَغادي تاسو سمبال خرج کوئ نو په دې تاسو د خپل ځان لپاره دا, دا, دا سينه جره په ریپې رول او بیا ټولش په ستوري شماري او خووب نظر په ریپې مې رول غول لخوا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا <اللب> ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وما تنفقوا من خير يوفى لكم وانتم لا تظلمون دا الله پلار کې مال لګوا قال قران ذکر کړي دا الله پلار کې مال لګوا شومتیاونه کې دا مال ستانه دي سورې تهادي دا مستقيل پدي لګېدري ام مضمون قران ذکر کړي کی امت مضمون بیانی کی تنظیم تنظیم دا مطلب هو چې مسلمانانو کې یووالي اتفاق او اتحاد وي لهدا قران کریم په اجتمایت ډېر غټ زور لګی ځکه اجتماعیت کې او طاقت یي قران کریم دا نظم مثبت دफार قوانين ذکر کړي کله مسلمانانو کې یوازې نه یو دا بتس نس کې ښه او نن غیر اسلامی خلک اغي کوشش هم دا کوي چې مسلمانانو کې اتفاق اتحاد په پرکو کې تقسیم کړي دا د غیر یو سازش دیننم نو بیا اغي تباسانی بیا یو په یو وخت بل په بل وخت مسلمان بوي دی په دې مسلمانانو کې د اتفاق اتحاد زورت دی چې ټول عقیده یو منشور د ټول قرآن او سنتي اراکین کار کایو او مال لګیت په تنظیم باندې او غیر پدی کې رازدار نه یو ګوره مونږ تاسو کو چکو دا واره واره میګینی واره واره میګي پدی کې یو بهترين یونین د هيت اتفاق اتحاد پکې دي هغه میګي دي سو ګی په کور زره پکې دي ها ا مې جوړه په څو تاریخي بیا دي دا ټوونه وی بیا خو اړواره وړ میږي دا نوار پارخطاج کي یوغات ام پي ا ام انو نظام وزیر اول نيو په پدمچو کې او یونین اتفاق اتحاد دې په مچو کې دا هغه مچوګې 빈ته کو یاسو په بارو سترګو سرو ګوري هغه چې په رامندکه سپېمه په اپدته ټيکې اتفاق اتحاد دې ها نو کوم مسلمانانو اتفاق اتحاد نيو نو بس یو يم کې بړي مو کې اغه ټول تاسو نه کی مسلمانان نو قرانی کریم په دې نظر لګئیا سورته ال عمران کې اتم مضمون قران ذکر کوي آداب دا آداب دا مطلب هو چې تاسو د مشر د کشر تمیز او پیجنې دا یوبل عزت دا یوبل احترام سورته الحجرات کې الله تبارک وتعالى ګن آداب ذکر کړي سورته حجرات اول نمبر آیات ګورئ سورة حجورات حل تکی اللہ تبارک و تعالی آداب بیانی شپگیشت مفارا یا ایوہ اللذین آمنو لا تقدمو بینا یدہ اللہ و رسولی ایمان والا و عدب بیانی لا تقدمو رواندوالیونکے لا تقدمو آراءکم و اقوالکم تا افعالکم